da como unha baldosa lisa con unha parede Basilis no baile diso en bo falta si me gustan os homes é pola gaita é pola gaita nena é pola gaita basilis no baile diso en bo falta Comín castañas asadas que viñeron de padrón e de vin hoja de bamio e doe meu corazón e doe meu corazón e doe meu corazón comín castañas asadas que viñeron de padrón Va sal sal basilis finalizar quizá como un abaldo xa no baile, dixo en voz alta sin me gustan os homes e pola gaita e pola gaita nena e pola gaita pa xil xa no baile, dixo en voz alta Ese que anda no baile, sacude ben os calzón. Parece que leva dentro un ferrado da vellón, un ferrado da vellón, un ferrado da vellón. Ese que anda no baile, sacude ben os calzón. Ba lisa, lisa basi, lisa, lisa lisa, Basilisa, lisa, lisa como unha baldosa lisa como unha pared basi, no baile lixo en voz alta si me ajustan os somer se pola gaita É pola gaita nena, e pola gaita Así lisa no baile, dixo en voz falta O lugar de sete coros, ten a pedra cadrada Donde se sentan as mozas, arraña la con danada Arraña con danada, arraña con danada O lugar de sete coros, ten a pedra cadrada Basílisano baile Dixo en voz alta Si me gustan os homens É pola gaita É pola gaita nena É pola gaita Basílisano baile Dixo en voz alta No baile, si lisa baile, dische en botalta, sin me juntan os homes, é por a gaita, é por la gaita nena, é por la gaita. Vasi no baile, dische en botalta. Vasi sa no baile, dische en botalta, si no bot sin me juntan os homes, é por la gaita, é por la gaita nena, é por la gaita. Vasi no baile, dische en botalta. Rádio Samboy Escoltar radio Samboy en directe per internet É moi fácil Entra ao nosso web radiosamboy.cat E clica a l'opció en directe També podes escoltar programas de dias anteriores Amb l'opció podcast Escoltar radio Samboy allá onde siguis É moi senzill Des del web radiosamboy.cat Rádio Samboy Cap joguina sense nen sempre assumiem. Dissabte 18 de novembre a dos quarts de 7 de la tarda a Cal Niño. Amb la música en directe de 53driu, Blue Rumes Duo, Nando Picó, Paul Chelou i Kerry Passtin. Cap joguina sense nen sempre assumiem. Concert solidari, donatiu 10 euros. Reserva d'entrades a nervus39 .com. Tota la recaptació es destinarà a l'apadrinament de cartes als reis de la campanya del barri Centre i Vinyets Molivell. Organitza Manel Marín del programa Born to Viva de Ràdio Sant Boi i col·labora Ajuntament de Sant Boi. Vamos a hablar con a la Monforte de Demos, que viña de camino a Sarria, de ¿Sí? Sarria hacia Monforte. Vaya, venga, vamos a eh, hablar. Vamos a hablar con él. Siempre está... Nese apartado de que él se preguntó, que siempre está atento, eh, en fin, que después nos mandará alguna viñeta de algo. Se pode sí, se puede, sí. Sí. sí tampoco es obligatorio. ¿sí? No, ¿eh? no. Tampoco es obligatorio. <ríe> Pero sí. a mí las viñetas que hacen, encantan, así Hombre, que... Hombre, claro, claro que <ríe> sí además dalle dalle máis énfasis e importancia ao noso programa. Exactamente. Bueno, moi boas, boas tardes. tardes. Boas boas. Moi boas tardes, don José Manuel, que teño entendido que, bueno, agora amainou un bo, un poqueño a chuvia, non? Hai un pouco de tregua así, pero temos aquí auga pa Abondo abondo, que se queredes, mandámonos algúnas. O, que o que pasa que a canalización está aínda sin facer. <risa> sí. Se habrá que mandar en trailer. <risa> <risa> no en trailer, en vez de mandar patacas, mandamos auga. Bueno, eh, bueno, eh, bueno. bueno. Entra dentro... O mellor entra dun, dun semidesgusta, non? Pa, sí. Tanta auga tamén... Sí, sería... Bueno, é... Eh, eh, sería un... nin... Me gustan y me desgustan. Un, un, un semi, por eso por eso decía un semi yo. Sí, un Perfecto, semi. Correcto, correcto, porque bien. por un lado voy, y ¿eh? <risa> por otro tanto también aquí y, y, y monos a su lagar todo. ¿no? Eh, sí, desde luego. Muy bien, muy bien. ¿Claro? Bueno, pues veña, falando do, me justa, do, de donde me gusta justa, o pues se justa, empieza por donde queira. Donde se pareza. Bueno, pues voy a empezar por por los desgustas, me hace acabamos antes. Vale, pues veña. A ver... Desgústame, por exemplo, a, a fenda digital. Uh -huh. Neste caso, a fenda digital referida ás pequenas e medianas empresas galegas. Sí. Porque sei que un 31% delas de teñen, uh -huh. eh, teñen página web. Só uh -huh. un 31% das pequenas e medianas empresas teñen sí. en Galicia página web. E un 60% delas de carecen de presenza xa non xa na web como página xa non, en, pe, non teñen perfil de redes sociais uh -huh, xa que uh -huh. eh, hai un grado de digitalización eh, pois baixo en sí. relación ao resto do Estado uh -huh. eh, aquí aquí en Galicia uh -huh. é unha conclusión que xa é do, dun evento que se está a realizar hoxe uh -huh. no Pazo da Cultura de Pontevedra uh -huh. eh, o evento é o E-Commerce Day Uh -huh. esta, esta tema de puñer os eventos eh, Terminoloxía inglesa sí. pues, O Día do Comercio Electrónico sí. vale, Exactamente Entón, eh, celebrase aí un mes un, un congreso eh, Para, bueno, para sobre enfoques eh, Novidosos para puñer en valor Pois pues, eh, as empresas no eh, Pois pues no... No, no mundo virtual, no mundo digital non? Os sí. retos do sector, sí, das sí, empresas sí. para competir, uh -huh. para ter presenza Determisibil... na, na na na internet. Ter, ter visibilidade, eso é, esa é unha eiva que leva un, tem, te leva un tempo reclamando precisamente as pequenas e medianas empresas, e ademais é algo que o, o, as autoridades administrativas deberían empregar para que, bueno, do que non se fala non existe, e entón, do que non se, se non selles se es, facilita esa, e, esa eina, como digo os catalanes, esa ferramenta, lóxicamente non, claro. non están actualizados, non? Correcto, correcto, entonces pois, ahí se tratan pues pois, tendencias online, mm. eh, a internacionalización da das empresas a través uh -huh. de internet, uh -huh. venda a venda en marketplace, nestes sí. que se chama supermercados virtuais. Claro. Sí. Eh nan, web nas webs das que hai varias empresas, uh -huh. eh e eh, bueno, pues supoño que aforran costes, uh -huh. eh e eh, bueno, vendes no medio de outras empresas como un no supermercado pero virtual. Claro. Que eh, pues, lle a aplicación da inteligencia artificial eh agora de de, pues, de potenciar o, o comercio electrónico, etcétera, mm -hmm. etcétera. Sí, sí, sí. Era esa, eh, pues, esa conclusión, que o que me desgusta que bueno, as empresas galegas están pouco digitalizadas a día de hoxe sen falta camiño por percorrer moi ben, moi ben, a nos tamén nos degusta talé que cheques aí, a que non poidas segir e outro, outro degústame unha declaración de Rueda do presidente que bueno, ahora que están bueno, están da actualidade, verdade, que non se fala de outra cousa este día, hasta que ata investidura eh, en Madrid uh -huh. para outra cousa eh, bueno, pacto para arriba, pacto para baixo Jun, sí. bueno, Esquerra, Venegá e o Rueda bueno, eh, minimizou eh, o pacto que acaba de vender recentemente o Venegá dos pactos co Xoé en Madrid para poder dar o seu voto de investidura e eh, dicir que é un acordo de garrafón un, acord, un acordo de rebaixiñas é un acordo de garrafón ridiculizando pois eso, o que eh, hai que verlo, non? pero xa anunciaron que son pactos de de, de goberno cousas que lle puderon eh, compromisos que o Venegá teóricamente Eh, troxo de baixo do brazo da reunión con Pedro Sánchez a cambio do seu voto para investidura estamos a falar uh -huh. pois de rebaixas na P9 sí, sí, na eh. P53 a condonación de parte da débida e tamén avanzar cara o que le levamos anos demandando aquí que é un tren de proximidade un tren de rodalías como é debido polo menos para unir as principais cidades de Galera. E bueno, ele considera que que pouco, que son faragullas. Eh, bueno, que cada unha opino que queira, pero bueno, a mí non me gusta ese des... Bueno, supoño que como non lle gusta en enxerar o... Un desplante, non? Claro, non lle gusta enxerar a rueda claro. eh, que se pate e eh, que Pedro volva a ser presidente e eh, non Rajoy, e eh, non Fejó, e eh, mm. eh, que se pecha porta a unhas posibles eleccións, Supoño que non gustando neso, pois ahora tamén as carga un pouco co, coa competencia aquí en Galicia, o eh, BNG bueno, ridiculiza sí. entre aspas ese, o que xa chama el acordo eh, de Garrafón ou de Rebaixiña. <risa> en fin, que no me, me gusta esa... Pero bueno, entra dentro, dentro do xogo político, no Claro, claro. Eso es lógico. Quizás ha entrado de algo político, pero claro, como con como con él no pactan precisamente para para estar no no gobierno, lógicamente también es un, un menos aparte de desplante también, é un menos de desprecio, pensa que habría que falar con él para para esses acordos. Exactamente, é un desprezo, ¿no? sí, sí. está claro que é un desprezo. Vale, pues ahí vamos. O... Muy bien. Sí. Ahora vos gustame Aí, aí, eso, eso xa vai a ser otro... Farinha doutor costado Sí, pois pues mira, gustame eh... Vou usar telegráfico para non enrollarme moito Con que me gustan destes días Pois pues mira, eh... eventos eh... O tono Kodak Festival Que se está a celebrar en Compostela Empezou o día 3 eh... Alongará xato 25 de novembro Eh, pois un programa que xa leva moitos anos está consolidado totalmente en Santiago e eh, que trae a capital de Galicia pois, o mellor da música negra eh, eh, pois na, na actualidade é un festival de música eso, pois, eh, eh, pois, eh, non só rock sino eh, gospel eh, rhythm and blues bueno o que se chama, en, no argot, música negra, un programa boísimo, o mellor de Galicia actualmente, e un dos mellores a nivel nacional, que trae no mes de novembro pues, uns, eh, uns concertos espectaculares con artistas deste xénero pues, do, do mellorciño que hai no mundo. Uh -huh. eh, concertos que se fan a Sala Capitol en O Riquela Club, e que este ano, como novidade, levarou un día a Madrid, concretamente o día 7, no que houve ali un concerto, unha presentación, dándolle pues, un pouco ese salto de calidades para que se coñeta un pouco máis fora de Galicia, este festivalazo, pois pues, tiveron ese día as pues, actividades a, a la na, na capital do Estado. En este festival, neste ciclo, que vos digo que no mes de novembro do 3º 25 Tamén hai presentacións de libros, hai documentais, eh uh -huh. filmes, proxeccións, catas, eh, pinchadas de DJs, o sea que é eh, un festival, como os digo, que en lle guste este tipo de música, pues eso, de moitísima calidade. Algo que patrocina Martín Codas Lóxicamente, non? Que é sí, sí, precisamente o festival sí, O festival de outono eh, Que xa ten unha trayectoria 20, Do 3 ao 25 de novembro Me parece que esa, correcto, sí, sí, sí. correcto, acabo de dizer eh, Tambén, sem movernos de Compostela temos mm. esta fin de semana eh, Empezaba hoxe Ata o 12 eh, O Compostela Ilustrada Tamén é un evento que non ten Tantas anos de trayectoria como outono Codax uh -huh. Festival pero eh, que eh, está funcionando moi ben eh, repítese outro ano máis e eh, que non é outro evento que eh, a xuntanza de un encontro internacional de ilustradores de cadernos de viaxe eh, pois debuxantes ilustradores que fan debuxos rápidos, uh -huh. eh, levan un coderno levan as acuarelas e, en pouco tempo pois, dibuxan pois, un monumento una situación eh cotiá, xente, eh, paisaxes, eh, etcétera, etcétera. Moi ben, es esta edición abrirá máis decente e bullante, de diferente peixo da Europa. Máis de peixe, eh. Oh, máis de peixe, máis decente e bullantes en Compostela estes días. Eh, nestes días pois pues, haberá obradoiros de ilustración, charlas, documentais Uh -huh. Aber unha actividade curiosa, esta granpa de buxantes, é outra cousa super curiosa é uh -huh. eh, eh, sesión, sesión de debuxo en escaparates de comercios do casco histórico. Cara uh -huh. o sea mostra, eh, mostra de, de, de creatividade pictórica, non? Podemos atopar eh, paseando polo casco bello eh vede un maniquí nunha tenda de roupa, a mellor vemos ali un dibujante ou a Eh, pois pues, retratando a xente que pasa por por diante. Moi ben, moi ben, moi ben. Cada coso original e en diferentes puntos de, de pois pues, da Praza Vella, uh -huh. haberá pois pues, eso, debuxantes que estarán sentados tomando un café uh -huh. eh, o que sexa, e <ríe> ao mesmo tempo retratando o día a día de, de Compostela. Como os digo, como os digo, debuxos rápidos de situacións, eh, bueno, o que se atopen ali no casco vello. Da para moito de buxar, eh? Claro, claro. Que non sí, sí, sí. Si metes en a Rúa Franco e non vexas. Por eso, imagínate, imagínate. Vale, vale. E a ver se van a, a outras ruas que hai, que é o, o carallo 29. aonde ah, está o... o ah? Onde está aquela pedra, si sí. Bueno, máis, algún, algún me gusta máis? Ou xa termina? ¿Ve? termina. Sí, a ver, dime. Buah. Pois, pues, eh, ímonos a Allariz Ah, amigo En Allariz o mercado do outono Sí señor Este mercado do outono, esta fin de semana Tambén, un P12 uh -huh. Pois, produtos do outono eh, Mel, noces, castañas, cogomelos eh, E, bueno Habrá degustacións Degustacións Saídas ao monte para coñer cogomelos Con xente experta eh, Neste mundo Da dos da dos cogomelos. Sí. Eh, os locais de de de aproveitarán para ofrecer menús e tapas vale. eh, pois pues, relacionadas co produtos do outono. A. Uh -huh. eh, haberá demostracións tamén de cociña ao vivo, que tamén é unha actividade moi, moi de moda. Uh -huh. Eh, calculase con total de 30 produtores. Que, que, que, que vendan comercialicen este tipo de productos estén en, en Galicia esta fin de semana productores de galicia dedobierto el uh -huh. de Portugal Caray. muy bien muy bien sí, sí, una eh. una ocasión para disfrutar de, de brutos autóctonos de primera calidad no exactamente exactamente muy bien, uh -huh. muy bien. estupendo estupendo y eh, Mm, a, seguimos cos de, cos de, cos gústame, ou, agora collemos a libretiña pequena agora collemos a libretiña pequena ah, vale, ah, vale ah, Ven, a imos a la mira, eh, unha unha anotación que fixen esta eh, nin é un, un dito, nin é un refrán uh -huh. é unha reflexión pero de de básica que é uh -huh. de evidente incluso que é Hm. Mm. Eh, pode parecer que que non ten non, non é para destacar ou para pa, pa, mm. pa, pa, bueno, para para pa poñer no no corcho da do teu despacho mm. o una, o una También, Pero, eh na ou na neveira. Pero a veces a min cando as cores son tan sinxelas, sí. tan doadas de entender, eh, pareceme, eh a fórmula perfecta para que un lle entre na cabeza o o tema en cuestión. Hm. Boa, gran, que se fala tanto da falta de atención, uh -huh. de que estamos despistados, estamos entretidos estamos vivimos unha dispersión uh -huh. eh, total, eh, perdemos o pois pues a concentración con moita facilidade. Hm. Uh -huh. Eh, outro día eh, a un paisano nunha en entrevista na rádio, unha frase que me pareceu clavada clavada para eh, tomar como propia e eh, intentar vivir o momento e eh, concentrarse no que se está sin perder o tempo, despistarse eh, e desviar a atención con outra cousa. Uh -huh. A frase é a seguinte. Estar o que se está e xa está. Claro, Sí, sí, claro. ya... é, tan, é, é tan doado como é iso sí, sí. É tan sencillo, como dixe xerante Claro, é claro é, é está o que se está E xa está, xa está. Xa está é, to, Se estou tomando un café Pois con co Armando Con Xulio mm. Estamos falando do, do Humano do Divino De como nos vai mm. eh, Dos planos que temos pois non estamos pendentes do móvil, ou a ver que, que está ponendo aí na teléfono, na, na, na, na, na, eh, na, na, na cafetería, ou a ver que fala o da mesa do lado. Eh, no, no, no, no. Hai que estar ou que se está? É xa Por iso, cando unha persoa está lendo, uh -huh. ou cando está calcetando, ou cando está facendo calquera outra oh. actividade oh. Sí. Que, que, na que entra en xogo pues, as habilidades manuals, un traballo, sí. etc., eh. Eh, a tope ese momento no que só está para iso. Sí, es. eh, ou fiando na roca é eh, é claro, a, eh. a mellor, a mellor eh, frase sí, sí. reflexiva que se pode decir con respecto a ponte a eso, eso, ponte a eso. Claro, claro, exactamente. <risa> tal cual, cual. Sí, sí. eh, pues, unha reflexión ou refrán que escoitei outro día que bueno, non sei me de onde vai, por se está, está deixa bolta aberta a vos e a a nosa audiencia para que a ver que comente por onde cree que vai eh, esta reflexión mm. a, a que a que se refire concretamente mm. que hoy moito para presumir dá para chorar ou dá para rir. Está. Non ah, xa bien entendido que eu peño claro, ah, eh, ah, sentido que ten. Isto que que hai outras que claramente ves por onde van, si sí. a que se refiren, pero esta, sí. moito para presumir, dá para chorar ou para abrir. Claro, claro. Sí. Eh, claro. A, a abundancia de, de gabarse sí. pues pode eh, ser o, o revés, pode ser boa ou pode ser negativa. o sea, claro, por igual, la... vai por aí, igual vai por aí, Julio que sí. cando se presume moito hai súas sí. posibilidades. Sí. Una, que realmente se xa certo era para ir, Mm -hmm. porque es verdad, ¿eh? es cierto sí. y otra que todo, eh, pantalla, ah, es sí. todo pantalla eh, sí. es sí, todo fingido todo es real entonces en caso si sí, queda para llorar mm -hmm. también, sí, sí todo para presumir es como, sí, sí, sí, como cuando se dice dime de qué presumes, es derecho de que careces exactamente sí, ese sí, es, sí. sería, digamos, un lado negativo o por sí. lado de llorar sí. la frase esta, ¿no? muy bien Moito para presumir da para chorar ou da para rir. Neste caso se presume sin ter motivos, sí. o único que é para para querer quedar ben, sabendo que estás eh finxindo, sí. da, da para chorar. Dime uh -huh. que presumes dereito de que careces. Eso podese lle aplicar moi ben a certos políticos. Si, si, si. Si si. Si verdade que si. Sí. <risa> ben, <risa> bueno, segundo so, remato, bien. remato. Si. Sí. Vale. Sí, sí, sí. Dinos. Eh A ver, eh unha por aquí, por aquí. Vale. Acordádesvos que vos disen o, o sea, otro día, foi hai dúas semanas, que lle chamo híbrido sacando alguén de unha frase que resulta que eh unha mestura de dúas que tiñen na cabeza, de dúas hai unha. Hm. Mm. O sea que me mette parte dunha frase co co outra que se lle eh, eh, cruza na cabeza, que eh, fai de aí o de híbrido, fai unha, unha frase diferente, que é unha mestura das dúas uh -huh. que tiña na cabeza. Uh -huh. sí, pues sí, teño sí. un teño outra tamén que escoitei por aí. Eh el faino o pedo de dillo. Si, <risas> sí, señor. O como pedo de dillo? Ou fai o pé letra o fallo de dicho. Claro. Esa persona dixo vaino o pero de Si, é o que decir, híbrido, non? De, Esa, de eh. xuntanza de dúas de dúas frases, de dúas frases, feita, sí, feitas sí. bueno, pois aí hai queda para que o que queira que poidan pregar. Exactamente. Non, o que queira que eh, empregue. Eh, claro, claro, claro, bueno, <tose> eh. Eh, son libre, libre, libre. Claro sí, sí. Unha cousa que che quería comentar é que tamén tamén tamén entra no no nos teu desgusta, desgusta che, que tamén a min nos desgustou moito. Acabamos de saber que de Noia e, e, e, e a zona da Ría, ah, pois m, m, a, este temporal m, matou moitísimo berberecho e eh eh eh verdade e Ameixa, e que é sí. outro desgusta nos que Ah, eh, sí, Tam... Un tamén moi grande, porque me disgusta muy grande, O que, sí. que bor digo, auga é moi boa para todas as cousas, pero eh, eh, neste caso dá Toneladas de de, de berberechos e, e, e ameixas que que se perderon. Bueno, Además, parece que ser... aí hai parte diso se iría o vento, a mala mar, porque remove tanto que trae de todo. Precisamente foi eso, eh, sementaron, sementaron as, a, as ah, eh. praias de, de, de, de sement... De, bueno, de, de cría, non? Sí, e eh, sí, entón, sí, bueno, sí. algúns mariscadores colleron, eh, bueno, pues con máquinas e demáis, recolleronas e intentaron vol, voltar a a, a a sementalas, pero claro, a verdade é sí, que moitos morren. Moitas arelas morren, xa, sí, claro. xa, sí, xa, sí, xa. Sí. Bueno. Eh, eh, un desgústame, efectivamente, un desgústame un <coughs> desgústame grande, Claro. Bueno, era, era por solidaridad, por eso icho dicen, nada máis sí, sí, está, a ver que que non se nos nos podía escapar, no podemos deixar a, a esta gente sin comentar a Hombre, muy sí. Como desgusta, a veces se, se recuperan. A ver, a ver. Exactamente. eu yo quería hacerme eco de eso y agradecerche muitísimo esas aportacións, cos gustáme extraordinarios, ¿non? Sí. Que bueno, ese cadernos de viaxe Cachiche, casi te convidan a ti, ¿non? Sí. Sí. Vera que nunca, nunca me apuntei ¿eh? si, si a ese, sei, ou sea, con pouco de tempo eh me, me apunto aí. Sí, sí. A verdad que me gustaría participar, a de, eh, de que que sí, si casi, casi te convida. De verdade que te agradecemos moitísimo e eh, que, bueno, que teñas unha feliz semana e eh, que bueno, vai probar como mínimo vai a probar os produtos aí en Gallariz, eh. O que está no E remato, non fumo a xantar, xa me diría Silvia igual. Sí, sí, eu tamén precisamente nós non puidemos comunicarnos con ela por culpa de, bueno, de moitas sí. cousas que temos aquí compromisos, e ás veces non é por porque non queiramos, é que ás veces eh, sí. temos outros compromisos e non somos capaces de atender a todo. Que saibas, claro, claro, claro. que saibas que acabamos de, de, de felicitar precisamente a unha ointe en Miami que acaba de cumplir anos e eh, eh, quedamos sorprendidos cando sabemos que hai unha colonia de sí. galegos en Miami que nos escoita Ah, oh, mira, carai Pois pues a ver que facer algún contido pa eles Pois <risa> pues a verdade é que sí, sí. A, Vamos a intentalo que... Unha aperta a Miami <risa> Moitísimas gracias que, no, que nos pidan eh pues eso, algún tema que nos... Ah, claro. Eh, sí. claro, que nos manden algún correo que eh. se comuniquen con nos eh, si algún tema en particular les puede interesar, podemos Bus, buscamos fórmula Busca, para poder eh, atenderlo, claro que buscar, sí eh, Exactamente, buscar material para para atender a sus necesidades para, sí, para sí. satisfacelos claro sí, sí, sí. Muy bien, José Manuel, que teñas una Está feliz bien. semana Muchísimas gracias por la tu aportación Igualmente. que siempre he eh, moi culta e moi interesante bueno, bueno, bueno sí, sí, Ta... como digo un amigo meu, quita aí algo non, non podo quitar nada oh, a ver, <risa> si, si me, si me eso é es certo eh? es públicamente teño que dicilo os no, demais que facan bueno. que quiran <risa> bueno, bueno, pois pues me agradeço veña, eh, unha aperta grande vale sí, que teñas unha tarde, eh, vaya un fin de semana feiticeiro pois pues si, sí, a veces é verdade temos en Quiroga o San Martiño oh. o sábado que o o patrón de Quiroga, e fais un magostazo ali. A ver, a ver o tempo. Xa vos contaréis. O galla, o galla, que de se xa... sabes que non somos talimán e vas a ter sorte. Vale, pois pues, hai eh, no, eh, no comprobar. Vale. <risas> Hasta logo. Hasta, loguiño, Hasta logo, Apertas. con el licor de ilusión o meu brazo son estrelas marelas no campo roxo do meu corazón miña canso miña dor late da vida triunfante da outra fogueira da malenconía da vida triunfante da vida triunfante